Éjjel jönni, szúrni massa marsall szívébe, elvinni minden pénzt, drágaságot, ékszereket. Jaj. Mikor történt ez? Egy, kettő, három, már négy hónap azóta. Massa Bernard egyedül maradni, mert Massa elem már rég Kaliforniába menni. Nagyon megrendítette ez a szörnyű hír. Az öreg marsall egyszerű, derékkedélyes ember volt. Ki gondolta volna, hogy rabló gyilkos áldozata lesz.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 Kérdezte szem, abba az irányba mutatva, ahonnan jöttem. Először azt hittem földrengés, most már látom, a kaktusz tüzet fogott a melegtől. Nem a melegtől, Sam, én gyújtottam fel. Felgyújtottad? Minek? Hogy esőt kapjunk. Esőt? Ne ragud, Charlie, de azt kell gondolnom, hogy meghibbantál egy kicsit. Akkor beszélj velem nagyobb tisztelettel, feleltem. Hát nem tudod, szám, hogy a vademberek miért rettegő tisztelettel néznek az őrültekre.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 Mihelyt magához tért, első dolga volt a hű szolgát megkeresni. Senki sem tartott vele, hogy ebben segítségére legyen. Társasága úgy látszik csupa jenkiből állt, és ezek a rideg lelkű emberek még a kisújjukat sem mozdították volna meg egy néger megmentésére. Ha még az szolgájuk lett volna, de így annyira sem becsülték az életét, mint egy lyukas diót. Amikor Bernard megpillantott bennünket, megállította lovát, és gyanakodva bámult felénk. Aztán visszafordult és karját felemelve intett társainak, akik rögtön fegyvelt ragadtak és lóra kaptak. Úgy festett a dolog, hogy mindjárt megrohamoznak bennünket. Szaladj Bob, és igazolj minket, mondta a négernek. Bob futásnak erett. Én meg Sam kényelmesen baktattunk utána. De így is meghallottuk, amint még jó messziről lelkendezve kiáltotta Bernard és társai felé. Massa nem lőni! Massa itt, Bob! Nem lőni! Bob jó embereket hozni! Massa Charlie van itt! Bob szavai eloszlatták a társaság gyanúját. Bernát kivételével minnyája leszálltak lovukról, és békésen várták közeledésünket. Bernard kezét szeme fölé ernyőzte, és rám szegezte tekintetét. Kizárd dolog! kiáltotta. Nem lehet, Charlie! Louis ben minden esetre gentleman szerűbb külsővel rendelkeztem, ha az ember hosszabb időt tölt a prérin és a boratválkozásról is leszokott, nem csodálkozhatik, ha rég nem látott barátai nem ismerik meg tüstént. De amikor már csak húsz-harminc lépésnyire voltam tőle, odaugratott hozzám, és a nyerekből kihajolva kezét nyújtotta felém. – Charlie, hát csak az. Azt hittem, a havasokba igyekszik! Hogy kerül ide erre a déli tájra? Voltam a havasokban, Bernard, de nem szeretek fázni, hát lejjebb húzódtam.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 A legnagyobb örömmel, csak nem adunk kosarat Marsal a fiatal úr ismerőseinek, de mondja csak, hogy mertek nekivágni a Jánó Estekádónak csak így, kettesben. Valami megint arra késztetett, hogy őszinte válasz helyett ostobának tettessem magam. Micsoda merésség kell ahhoz? kérdeztem. Az utat szölöpök jelzik. Az ember az egyik oldalon besétál, a másikon ki. Atya úristen, micsoda együgyűség?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 Még ma folytatják az utat, vagy itt táboroznak éjszakára. Megbeszéltük, hogy itt alszunk. Akkor lenyergelem a lovamat. Levettem a mustángomról a nyerget, és néhány maroknyi kukoricát adtam neki. Szem is lenyergeltek a közben óvakodtunk attól, hogy akár egyetlen szót is váltsunk egymással. Erre egyébként nem is volt szükség. Ha két vadász heteken át jár együtt, már egymás szeméből olvassák ki gondolataikat. Marsallal sem beszéltem titokban, vagy sok dolozva.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 Felelteszem bosszankodva. – Akkor mégis kénytelen leszek kötélnek állni. Ünnepélyesen felemelte kezét, és így szólt. – Őjjenek le körben, uraim, önök lesznek az esküd bírák. Csak Bob maradjon állva, mert ő lesz a rendőr. Bob meghúzta nadrák szíját, melyen kardja lógott, és méltóság teljes arcot vágott. – Rendőr, szabadítsa meg a foglyokat kötelékeiktől, parancsolta a serif.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 Mit akartok tőlünk? Nem vétettünk senkinek, ti meg nélkül nekünk este. És még nektek áll feljebb? Szállj le a lóról, gazvickó! rivald rászám. Tudod, ki ütött le kettőtöket az éjjel? Kitalálhattad volna, hogy nem lehet más, mint Old Shatterhand? Én meg Sensir vagyok, akit a neváhók fosztottak meg a füleitől, de kamatos túl fizeti vissza sérelmeit. A két név ámulatot és megdöbbenést keltett.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 Ez az öt fickó nyilván sötét gazember, de akármit forralt is, még nem emeltkezett senkire. Engem nem vezetett bosszúvágy, inkább barátaim biztonságát tartottam szem előtt, egyéb nem érdekelt. Persze bosszantott egy kicsit, hogy Williams olyan könnyen ujja köré csavarja a sheriffet. A jó szem kitűnő vadászolt, bátor, ügyes, kitartó, még ravasz is, de valakit keresztkérdésekkel sarokba szorítani, nem, ehhez nem értett.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 és a hátvédet szemkép képviselte. Hogy hívják azt az állítólagos bevásárlót, aki az éjjel William starrs volt az őrségen? mercroft nevezi magát, felelte Bernard. A legfiatalabb valamennyi közt. És a leggyanúsabb is. Az arca akármilyen fiatal nem ígér semmi jót. Emlékeztet valakire, csak nem tudom kire. Alattomos Fickó, a nevese igazi.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 Azt, hogy nem a Rio Grande felé tartanak. Hamarosan elkanyarodnak, hogy elállják az utunkat Santa Fe felé. Pontosan ezt gondoltam én is. Én dicsértem magamban a nagy eszedet, hogy Santa Fe-t nekik. <hála>, Hála Istennek semmi keresni valunk Santa Fe-ben. Most csak azt szeretném tudni például, hogy itt maradjunk-e, vagy már is menjünk tovább. Én a maradásra szavazok, feleltem. Nem hiszem, hogy a lovaink már kipihenték volna az utolsó útszakasz fáradalmait. Maradjunk itt éjszakára.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 Egyetlen ököcsapással leütöttek, te mamlasz! Williams homlokán kidagadtak az erek. Nagyon jól tudott, kapitánó, hogy nem szoktam megijedni a saját árnyékomtól. Aki engem leütött, téged is leterített volna. A banda gúnyosan nevetett. Ne hagyd Kiáltott aztán williams Mesél tovább! A másik kör Patrick volt, aki ott mercroft nevezte magát. Őt is leütötték. – Micsoda? Azt a bikafejűt? – Öh, és mi történt aztán? Williams most részletesebben elmondta a történteket, egészen addig, amíg ötöd magával vissza nem nyerte szabadságát. – Mekkor bácsollak, telkutya! – dühöngött a bandavezér. Még azt is eltűrtett, hogy megkötözzenek talán? Még kezet is csókoltálodnak a két csavargónak? – Nem csavargók volt a kapitánó. Ha most belétnének ide puskával a kezükben és késsel az övükben, Emély lennék az egyetlől, aki megszeppenne. Tudod, kikütöttek le? Az egyik old Shatterhand volt, a másik meg aki szenszír. Az utc. Csak a gyámaságodat akarod szépítgetni. Töv belém a késed, kapitánról. Meglátod a szemem se meg. Szóval igazat mondta. Mérget vehetsz rá. Pertodos los santos! Akkor meg kell Mert különben nem nyugszanak, ami ki nem törik a nyakunkat.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 Ismerem ezeket a vakmerő pririvadászokat, folytatta a banda vezér. Teljes évig voltam együtt a híres Flori Monttal, akit nyomszaglásznak is neveznek, sok csala fintaságot tanultam tőle. Levágadod a fejemet, ha ezek az emberek szálfébe mentek, még el se indultak a táborhelyükről. Tudják, hogy a nyomaidat reggel is megtalálják, amikor pihenterővel üldözhetnek.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 A kapitán úr lebecsül minket, gondoltam, részint meg minden legendát, melyet rólunk mesélnek. A préri egy dologban hasonlít a nagyvárosi pletyka fészkekhez. itt is szeretnek eltúlozni mindent, és a bolhát elefántá fújják fel. Kétségtelen, hogy mindig megálltuk a helyünket, bátorság, szívosság és cseldolgában felvettük a versenyt akárkivel, de ez még nem ok arra, hogy minden tábortűz mellett a mi hős tetteinkről regéljenek.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 Ezek a szavak megerősítették, amit már régen sejtettem, hogy a cölöp tologatók jól megszervezett bandájával van dolgom, és ez a búvó helyük, a tanyájuk, a sok rablott rejtek helye. Éppen velem szemben kinyílt a bozót fala, mely ezen a helyen csupán lelógó kúszónövényekből állt, játszva fel lehetett emelni vagy félretolni. Három lovas jött be ezen a zöld kapun. Nagyalom rudat vagy karót vonszoltak maguk után,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 Bob olyan könnyedén dobálta a degeszre tömött zsákokat, mintha csak afféle dohányzacskók lettek volna. Marsal ásót és csákányt keresett elő a szerszámok közül. Nem kellett mélyre ásnia, hogy rengeteg aranypor és aranyszemcse kerüljön elő. Elborzattam, amint azokra a szerencsétlen áldozatokra gondoltam, akiknek ez a halálos por lett a végzetük. A hazatérő aranyások azonban papírpénzt is szoktak magukkal vinni, meg utalványokat is letétjegyeket,